Alhamdulillahi rabbil alamin Salatu wasalam ala rasulna Muhammadin ala alihi wa ashabih u mën tabiahum bi ihsan ila yumi ddin Allahona madhuru, ala fandrojmë dhe të ne pertin dhim dhe faal në kërkojmë la sallallahu dhal dhe bekimët Allah qoflum i Muhammadin sallallahu alaihi wasallem bi faminet i shokët dhe të gjazat që indjekin kët rukë dhër indhini qëndë të kësën vodë të nërgëzër ke imprimendur dhe pas marveshës e hudebjes ka në filuar në gjarë të zhvillonë pak më ndryshës se maherët. Beqanërësht, marveshë e hudebjes koncerohet një marveshë që ka hapë rrugë të komunikimit të pejgamberi të Alehi Sallat Vosan me fiqës të tjera dhe me njerëjët në përgjësijij për të akumtuar lërshëm mesajën e islamit. Andaj problemi vazhdushmë për pejgamerës me ishin korejshtë të mekës të cëtë e angazhërin pejgamerës me lufëtët vazhdushmë dhe nuk përdenin rahat që zhvillan të aktivitetin lërshmë atje kuaj dëshërante dhe në mënyrën si aje dëshërante dhe me mërvesh në Udejbjes, on këj probleme u eliminua dhe tashmë angazhime që i kështë e pejgamerës në të vazhdushmë të imponuar në në korejshtë, ato të atë filluan që të kalojnë në forma tjera të aktivitetetëve. Në nën tjetër, në tëtë një bërem i intrigave dhe i kurthave që ishtë aktiv vazhdimisht, edha ju fëk me beteje në hajverit, kështë që u hapë rruga për pejgamerin a lehi sëllatu o sëram që me dhe të të ashtrinë dikimin e ti në tërë në gadivshme në arabik, mirë pëtashmë ti për mundësia që të komunikën edhe me mbratërit e përëndërivet të mëdha, kës nga një ambient ingusht i kufizuar tashme për gëmërës në flanë që të delë edhe në arenën ndërkomtare, që ka një qëfar hapja madhe dhe qëfar dëmonë shtri dhe tashme kajtë me ndryshë nga jë e kaluarë. Andaj, pas betejes të Kajberit dhe pas që do tëtë triumfaj për gëmërës në dhe mori Kajberit në në odheqin e ti, Pastaj pejgamberi Alaihisalatu sallam fillon që tër aktiviteti i ti, tij të jetë i fokusuar në firnë njerëzën e Islam. Andaj fillon që me i dërgoj letra mbretërve të asaj kohe. I dërgon letrë Herakliut, don don mbretër Romakua dhe të tjerëve më radhë. Dhe çdo ato letra përban vetë aty në Sirian e Islam Chart bëhu musliman, ktheu fenë Zotit undë më dërguar i Allahut ekse më radh. Dhe pe letra që moshta mund të lexojmë sot, po ka pasur të tjerat shumë të, është letra e dërguar Herakliut, mbi të Romakëve, sa për njëstruëmesh me ualëzu si komunikon te më topi Gamberi alayhi salatu wasalam. Kaplu lidh me Bismillahirrahmanirrahim. Pas e tëtë minë Muhammedin Rasulillah Nga Muhammedi i dërguar i Allahot Në disa të smetim është nga Muhammedi Do tëtë robë dhe i dërguar i Allahot E përmana fjole në robë dhe i dërguar i Allahot Ila Herakl Adhimin Rum Dretuar Herakliut të madhit dhe të parit të Romagva Salamun alaminit taba al-huda botja dhe shpëtimi i quhet mbi ata që ndjekin ullzimin. Amma ba'd, amma pastaj fa inni ad'uuke bi di ayati al-islam. Unë fros me thirrin islam, mesazhin islam, aslim taslam. Në shtrohu shpëton. Në shtrohy Allahu aslim bo musliman, në shtrohy Allahu taslam shpëton. Aslim yotiq Allahu ajraka marratayn. Ne shtrohu dhe bohu musliman, Allahu dyfish te të shpërbllen. Ta shpjegojme kupto pse dyfish te shpërbllen. Wa in tawlaita fa in alayka ithmu al-arisin. Nese refuzon a t'erdo zakesh mëkatin e të gjithë asirianëve. ذا من فوند يا <تصفيق> لزون ايتين تشو سورة آل عمران كو الله جل جلاله ثوت قول يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم او يثارت ليبرت اياني دبمي باش رثني فيال ان لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا تشارت يا فيال تشو دبمي باش رثقوي باش خوهمي çta aduroim vetëm Allahun dhe mos i bëjmë shik atij. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaban min dunillah. Dhe mos ta konsiderojm një tjetrin Zot pas Allahut. Fa in tawallu fa kunu ashhadu bi anna muslimun. Ne sa ata refuzojnë a të rthuojuni atyre dëshmoni prostë na unë nështruam. Nëse ju dëni më unë nështrua, po bu musliman ne u bënë muslimani, unështuom Allah të ma nëmuarëm. Kështë një shembul i këture letrëve që pegamasin oa dërgën të mbretrëve. I dërgën letrë edhe në gjashiot, mbretit e Etiopisa se kohë, i sëveq se kështë e marë lajmi dhe kështë e informata se kështë Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem. Edha ti me përmbajt të njëshme me disa dushime dvuglë me për po kështë e përmbajtja kuriosore e letrëve Gjithashtu pej letrave të rëndësyshme që i dërgoj pejgamberin e sëmë në këtë kohë ishte letra dërguar Kisraut, mbretit të përënërrisë Persiane, të asve kohë superfuqi botnore, i dërgoj pejgamberin e a.s. e dhe ti letër. Kë njëri Kisraut nuk, nuk usol mirë me letrën e pejgamberin e a.s. e dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Do, kër i deleguari me letër i adha letërën, aja e mori dhe në shkju letërën. E të sëptoj. A të sëptoj letërën, pejga mërësam, kër e mori Lame dhe dhe, ka me jë të sëptuallahu po shtetin sikur se ka të sëptu letën. Në kështu ndodhe, dhe, dhe, në sëptuha, co cëp pe grimo bo. Djali evrau babën, pastaj në anë patën një, një një shturje familjarë dhe rapë po shtetine dhe nuk shkaj largë. Mustamand e morën tërë atë pjesën e dorës hynave. Don Omiri e ka shliruar persin atë. Pastaj pegamasin e drukë letër dhe mbretit të Egjiptit, Muqaukisit. Muqaukis ka qenë mbreti i Egjiptit i dërgojë këtë letër pejgamberit alayhis sallatu wasalam, por që do thotë heziton të për shkak të pushtetit, jo për shkak të bindjes. U bën se ky është i dërguar i Allahut alaxalallu, nga se kishin lajm informata, ata ishin i thata në librat dhe dinin për të, mirë po e refuzaj thyrën e pejgamberit a.s. përshka këtë poshtetit mirë po si shenë respekti për Muhammedin a.s. i dërgjë disa dhurata ati jë. Dhe gjithar së pas taj pejgamberit në fillaj që të komunikoni edhe me mbretrit dhe uodheqet e Arab me të fiset e të mëda ku i fëtanë të dhe uadurganë të mesajet e islamit. Në këtë është më të vërtetë një një zhvillim i ri në kohën e pejgamberit aleyhis salam. Opërmendoni nga një ë periudhë e, e tëra me luftra, e tëra me, me mbrojtje, e tëra me, do thotë planifikime sosi me me debu armikun dhe i tër aktivitetin mbranda një territori shumë të ngushtë tashmë me një marveshje, do të të që në filim nuk ti nglante si e favorshme, për durje si fitur e male për muslimanat, tashmë për e gamertëm, jo që vetëm e zirej teriturin dikimit, dhe jo që vetëm e zirej teriturin e aktivitetetve për durje dhe në arrenin ndërkomtare, tashkë komunikante me të tjeres edhe ajsi një udheqes i madhë, i që tashmë kishtë i thtar dhe kishtë e pushtet të pa kontestu shumë. Aja që vëllin e marrë me analizu njënë nga këto letra që i dërkën të pejgamber shumë qëka është e veçant të atyre si komunikante me këta njerëz Muhammedi a.s. Këllem eshtë pejgamberi a.s. edhe pse vintën nga një ambjent do më thonë nga një ambjent që nuk kishtë në ndikim në rinë ndërkomtare Arabës kishin kur farqasje ishim popëllu braktisur kush dëndë të i pushtante Mirë, po adeshe ishën të cëptuar, se kurse kënë firmanë. Në këshën e ndikim ata. Ata këshë ndikim mes njërë i tjetërit, mirë po... Po sa kalanin teritorit e tyre, asë fa ndikimi s'këshën. Për kundra zi, ishën të në nënçmuar. Ndërsa dhe nuk këshën edhe përvoj, në mëon, në kuptim të... Da, termit bashkorë, nuk këshën përvoj me politikën ndërkomptarën, nuk dhe qëshën në komunikua. Ata nëse shikoni pse kanë bërë ani stazëm si rrezëton pëlimës protokoll ndërkombëtarë e dërgon delegatin dhe përzi njëriun e duhur që shkon detje nganjëherë nuk e dërgon drejt për drejt por dërgon përmes dikujt tjetër që ka ndikim tek ai un kujdeset shumë mirë don kush ka mundësi më çeni përshtatshëm për me komunikuar me filantbretin jo gjithkë më i dërgu jo sa më thonë se unë po të thrasen se ju Allah ka më dhënë për shkakun jo këso respektan Nasa aje është mërët, aje është udheqës, aje është kryetarë, me gjitha që aje nuk është muslimanë nëse nuk është në rrugën e zotit, me gjitha aje ka një poqshtet, aje ka një titull, për e ka vështu e respektoan të ate. Dhe gjithashtu, dhe më thonë, në letër e ti, dhe më thonë, u apërmend të titullin dhe nuk, nuk a kontestante, që ka përra më thonë të tretuar Herakliut të madhi të Romagvë nuk tha Herakleut uh, ë, domthon pa besimtarit dhe, dhe dhe mëkatarit për shemb, se në shprehje, që... jo, s'do të ngasa, a qasojejte? Në po, jeni ka një titull, jeni ka, ka një gradë, po, nëse nuk ka nuk nuk je ti ai që më nëse duhet të pasë këtë gradë, s'o merranci, ai ka te dikush këtë gradë. Po ne respektojmë bazë të gradës që ka, respektojmë bazë të titullit që ka, ose peqem nuk të respektonta edhe e kemi këtë atëk Jusuf e Lejson i, i, i drejtohej me fjallën o ti mbratë, o ti i parë jonë, o ti i madhë, e kështë më radhë. Ashtë një, një, një, një, një edukat këtu e komunikimit. Dhe për gëmë arson, respektojnë të këto protokollet që ishin të njura mes njerëzve. On, që nuk binin në desh me fin, i respektojnë të. Që të rëgënë se jam më i pjekur dhe dhe dhe mëon ja më i ngritur se që të lejaj që nështë të mësëpajtime të tëna edhe të ndryshuin fjallurin dhe edukatën time gjithashtu të aje që dëbëm përshypin e këto letra ashtë se gjithashtu filan me bismillahirrahmanirrahim dhe më thonë uh, të kë marvejsh e udejbjes e patëm bismillahirrahim korejsht nuk pranohenirrahmanirrahim po nuk pranohen, në regullë e fshiu pe gamës së votat. Ta shkruaj bismi kallahum, apo fshiu errahman errahim. Aiçë Marveşa shumë ngusht Tekon, Këtu e ngushtë me spegërat në Korreqsëve tekun skritish ka. Bero pe gamësën, ku e fshiu bismi bismi kallahum, e bën një kompromis apo për ha të hapur uq që pastaj bismillah errahman errahim të lejojnë arena ndërkombëtare, të lejojnë në në çarshet mbaj aftë. Prandaj don aurit amli allahut apo jo? Ingriti e griti amli allahut alahu akbar. Nga njerë të të përshamu mund më, më bënda një kompromis saktum që nuk bjen desh me parime të fjesë dhe i për detë, normalisht atër. Mirë për që është një kshemi saktuar për të hapë rrugë për asaj që dë vazhdojt me tutje ja shumë ma gjerë dhe shumë ma ma mendikim. Dhe i Bismillahir Rahmanir Rahim e filante si kur që fillojnë surit e Koranit. Dhe që nërështot e Rahmanir Rahim e kanë dikimin e ti. Apo, me emni Allahut të gjithë më shërshmet më shërruesit. Shëka si u apërzonan të Allahun të i gamërë sotë të tjerve. Nuk thonë të neamën e Allahut ati që i në poshtë armisht dhe i dënanë përbesim për të artë, përshamullon. Nuk thonë të kështu ahëm të. Asë të i gamërë sotë komunikant të me të tjere që nuk ishën në fejnë e ti me amërin e Allahut dhe me amërin e mëshirës e Allahut dhe me amnin e, e, e bucës dhe bujaris se Allahu Gjellore e kështë të më mërra dhe por në kjo është shumë rëndësi në që njerëzët mua bëtë të dashër Allahu Gjellore e kështë të më mërra dhe por njerëzët realisht me, me, me mbilë të ata shpres se për kundër mëkatëve që i kam bërë për kundër nështë ta këqive që i kam bërë Allahu është iqën dhe pëshërshmi Allahu falë Allahu Gjellore e më shuran e kështë më të mër pastund që na mund sinë bashkakat e kohës, më po më pas, mucimi me me prezdu të gjitha letrat, do të vëni disa dallime të caktuara. Për shembull, kur i shkruan te e hlit kitabit bratrrave që ishin i thart librit, në Krishtan më çanti, nuk u shkuan të njëjtë aty nëse kushi i shkruan përon Kezraut, i cili është i dujtor politest, adhuron të Zotna të tjera atë. Por e hlit kitabı megjithatë besojnë në Zotin, pse kanë mundai alsimë katrejtim dhe konsumja dhe i saun Zot. Kjo është problem vetëm imonenc ata pretendojnë se janë te monoteiste. Po, besojnë në Zot, kështu ata deklaruan. Ndërsa persianët ishin i dëgjtor. Ata nuk besonin Zot, ata besonin në shumë zot. Po, ne kishim Zotin e e e e të mirës, e Zotin e të keqes, e të drejtës, e të rsisës, çfarë Zot në? Dhe zoti Krishtuesi thjesht zjarri. Pranëta e quheshin Zjarri Protest, adrues të të zjarrit. Kur i shvuante pejgamberi Ali (sallallahu alaihi wasallam) a, a. Herakliut për shembull ose në Gjashiut që ishin në kitab kristan ose në Kokqisët në Egjipt që ishte dhaj kristan, i thonte nga Muhamedi rubi Allahut dhe dërguar i ti. Këtë potenconte fjalën rubi Allahut, apo, do no nuk çetkazdan se Allahu Xha Llah ka dërguar pejgamber dhe ju një pejgamber keni buj Zot dhe keni gamu apo unjam robi Allahut azh xha Llah. Çka donk kët nuk ka nuk ja përmendi për, për shembull Qesraut do të thë harobi Allahut e dërguar në botë kalidite i dërguar në botë, gatë se sali Qesraut çka ka robi Allahut. Sa është më rëndësi s'fala që me ditë me komunikur me gjithë, me gjithë dhe kenë në basë të nivelli që e ka, në basë të pozitës që e ka, në basë të ndijës që e ka, në basë të problemi që e ka, e kështë më ratë. Kërështë e urësia dhe mjeshtëria dhe arti i komunikimit të këpigamberi Alehi Sarrat Tuhosan. Jo me të komunikur me një, këtë njëtë me njëtë njët në gjuhë, e njëta përmbajtja, apo, ja, dërshanë, qase kur ka kët problem komunikon me të me kët problem veksë me radhë. Ne sikur se kemi ciklit të sadha përshëm. Pejgamberi aleyhis salam pyrtej, pyrte të njëjtë, por nuk jepte përgjigje të njëjtë. Sa do të më u pyet përshëmë çfarë është vepra më e mirë. Ka shumë hadithe që kështu të pyetja, cilat janë vepra më e mirë e yeah, rasulullah? Punë më e mirë çlartë. E por nuk ishte përgjigje e njëjtë. Dhe kujito të vepra më e mirë është kjo. E aty thonë kjo, më këshillova, pse dallon te pirja të gazet konform janë disa pyetjet vënë edhe pyetja. Kë kishë problem këtu, i hap te këtu zhivje atë. Dhe edhe ai një tek i dërguar i Allahut, apo i dërguar i Allahut, më këshillo, fala taqdhab. Mosu mosu hidhna shumë, atko më spartalinim ti mosu. Ai kët problem me kështën. Ai kët problem me kështën. Tha, "Kë do shini thaq pro" lata këtë dobë. Masu, dhe mëhon, hidra në adenat mësa që të nëshperthen dhe, dhe dhe e hum të kontrolin të nëdo. Dhe prap të të nërë i thatë njëtër. Pse? Kasi këtë probleme i kishtë dhe. Onda i pejgamberi S.A.S. i kishtë e parasysh të mon ato e, të meta, ato primit që i këshë njërtë dhe konform të të komunikon të me tapën. Pa dhe këtu, këtë, këtë, këtë këshë probleme kënë, Ehre kitabë i kështë e problem, dhe më ronë, Hy hynëzimin e Isaut, e këshë më bërë Zat, i bjeli Zotit, për ndaj edhe një foli nga këndi i këti për e mi, unë janë robë i Zotit, s'ka Zotit nuk ka dial, nuk ka Zot me Allah në gjallëvara, aja është një s'ka tjetër, e kështë më bërë. Pas ta e gjim një letra, përsham inkurajim dhe motivim, partiu pardjih thiresi muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Bele ne rakë nit për, si për shembull djem thot aslim تسلم në shtrohu shpëtan nga çfarë thot shpëtan nga kundërtënet e kësaj bote. Që po thu kështu tani kjo kështu sco pa të shmëri apo sco qysh djali ko zot. Skëskologjik e ku ko qrum. Apo pe ka jer qe djali Po, pston nga këtu kundërthënje, pston nga këtu paçarsi, nga gjejtha këtu do të thonë zot në kënd përputhim me logjikën e së ndosh në rrezona. Shpëton nga shumë dilema, shpëton nga dënimi i Allahut në Hera. Shikom me gjitha këto inkurante pejgamberton që të bëjë musliman. Eslim yutika Allahu ajrake marratain. Fa bëu musliman te Allahu se vopë dyfish. Pse dyfish? Nga se ti ki e besu në Isaun, e kemoha një sevapë. Ta është karë pegamberin Masa Isaot, e këti ki e besu, dy sevapë i ki tja për. A dhe i ka thonë pegamberin Alehi Sazam, se kushdën nga ehli kitabin, nga i thratë elibit, që bëhet musliman, i ka dy shpëllime. Shpëllime parë se ka besu në pegamberin e ti që rëndërgu, që është Isa Alehi Sazam. Dhe shpëllime dhëtë e ka që e ka besu në Muhammedin Alehi Sazam. Kërë është një në k Kare Isao sam ka e Samë kebesu, shumë bukon, vazhda më tuke, kare Muhammed e Samë vazhda, shumë më shtë tjështë. Mi në pojë tha, fein të vëllë, nëse të refuzan të praktisë, kime marë në bisup të tua më katën e Asirian dhe. Më honë ti mbreti, ti udheci, nëse ti hapë rrungë, që njerëzit me e përnu këtë islam, kime marë shpurim në gjithë të i në vëndë. Për po sa bësh penges ti ke më marrë gjunoin këtu në. Po. Nëse të ndrozohet uh njerëzit përball thjetë të së veprë mund të ken dallim në mëkat që ngarkohen me të. Apo e njëjtë veprë. Epo nuk ka gjunoj e njëjtë apo. Një njëri tani për shembull edin nuk e ka mëkat në një ditë ja, ka më aqë nuk e din. Ja, ka mëkat më të mënd. Ti e ke ditë. Nëse përshaqojmë ç'është, për shembull tek njerëzit, si pasojë mëkatimit që ai bën, të tjerë mundë me njëk, malë, të kanë mëkat shumë më të mëmë se dikush që nuk ka asnjëk ata, për shembull. Ai, çu që kanë mëkat të njëjtë. Edhe udhëheci për shembull. Ti nëse pengon, dënuk ka rrugë, si pasojë kësaj njerëz kanë për shembull mundësi më u friksu. Si u friksu? Andaj përshaqojmë me morni në në paralele, par, në paralele. Më shumë më sëtë endë nuk është të ne si duhet i zidhur problemi i shamisë, apë? Që si regullë e gjithësënë se në shkolla nuk ka shami, pa të kecështë allë, pa të kecështë, apë? O në që cenuët kja drejt elementare, kjo është problema, për që në këtë shikullë tonë edhe në venin ku shumica e në musliman kjo është absurde, po shalazote e përmësa në gjendime, përmë. Kan dodse ndoshta ndonjë vajzë për ardhthot nga shkolla për shkak kshamisë. A kan dod? Po kan dod. Është qetësusi tota bajë shum me prap ka probleme. Nuk ka nuk ka është i skop problemi. Po duk bon publike, nuk shfaçet, ndonëse nuk, nuk ka probleme. Mirë. Andod thashe për shembull ndonjë famë muslimane, me bindje të plot. Me dashje të zbatu ligjin e Allahut në gjithë shëmin, po nuk guxon për shkak se është rrezikuar. A ndod po ndod në edhim raset shumë ta, dë në mbëllu, po dhëtë duhet me lënë shkodët, mas shkodët të mbëllu. Po. Ka ukshtu? Mirë. Ato vjetë që kalojnë pa mbëllu kja, për shemë dhe e ka obligi më mbëllu, në mosh saktume. Dhe së të kërënja shkodën e mes me, nështë të kalojnë tri vjetë, katër vjetë, aja duhet me shkuje pa mbëlluar. Kush e merë më katën e kësoj pa mbëllese? më të hisën, më të matë, mat më ka të ka që a që, a që për për. i pëpëngan, apë. Mese ti bu pëngjes, ti ki mundësime së me këmë pëngjes, pësa pëpëngan? Ek shtë më rratë, si shemë, o të konkretë. Ande, për këtë i dhapë i gamë më rësën, i thajë Rakliut, nësë pënga, nga se nga rëkosh me gjënojnë e krejt atyre të së dhët, nuk e përmënën këtë fej, këtë ullëzim, si pasoj e Në të fjellim, i tha, kja është me ndë vërtejnë, me 4-5 reshta, liber mungë më shkujtë, sa so, so, so, so, ka qenë i, për, i përmbledhur pejgamberi sa so, ose so, dhe me fjallët e tia. A dhe i, i është dhe po, me fjallët përmbledhë, sa po, dhe 2-3 fjallë ka thonë shumë. Në të fjellim, a tha të Heraklio i madhi i kujtë, i Ramakve. A tha Ramakve. Tha nëse Refuzan, kime marë gjynojnë e Asirianve e tash aji mrat i, i rëmagve aji i se Asirianve, pëse ndroj të këtu edhe Asirian të në rëmag mirë po Asiriusi ka qenë një reformator i madhë në, në finë krishtere kathir më të madhë që në bazërshmir historike kathir më të madhë të nërëzër që të i këthehen bazëve të fesë, si në kone i saot, kaftuar që të këthetë të uhidi, një shmërija Allah Gjellë Gjellalu, ka thirë që, dhe më thonë, mas të hynë një zohet, isa u a.s.m. dhe mas të këndrosë e ka, dhe ka pasë suksesmat, mirë pa pushteti i, dhe më honë, i, i, i kosë ku a i ka qenë, dhe honë, ka qenë me i fuqeshëm, e ka përndjekaj, e ka shpërnda i thartë, dhe ka metë si fesë vjërt ku version se Isau është i biri i Zot ose rzoti. Andaj shikojve janë kujton çona, ku iki po se rojt. Rënd e juaja kanë qen pikësh kët besim. Ëh, pranai çili mësh, vilema permani i modi ramagva, don ti që është realiteti. Po kur tha kimi marr gjën e asirianëve, don ka pas gjësh tu ka bë përpjekje për, pjekje, për një të njëjtin një mision që ne pothuaj rsad. Do ndaj ndajim me një vit. Ne jemi me nje, si kur së ta në Gjashiva, po, kërë vizaj vinë, tha, na dhe këta kemi të dojnë së ta këvi, në Gjajshmi njëmë, nuk ka dalime, një fej është, një zatë, për një mërë ka qenë me një thirje. I po njerët, pas taj i për indresa këtuon, kanë shtremru, dhe kanë ndërviu, dhe kanë internu në fej, që, dëmohon, jo, rallëherë e feja është, është përdorë, fatë këtështë, edhe që shteti i merruit avokatin imponu 0 km të, të kuptuar të të fes, se kanë fenë rahat për shkak të interesat të tyre politike dhe dhe të ndryshme. Dhe pegamosur me këtheu tek asilian taje. Ja. Si ka ti që pasni, ka, o konjuni nga, nga nga pala juaj që ju ka kuptuar me këtë çështë. Një, ta kuptoj, unë skuam me diçka tjetër, ti e desh këtë msimin kont pegamoj gjithmonë. Sërish ka erë që ne komorë. Dhe pas e lëzajetën i fam shumë Kulli e ehlil kitab O ju thoh libet Ejani Ku ejani Shë nuk tha ejani të une Subhanallah Nuk tha ejani të une Së unë i mi furti Apo Ejani të une se pushtetje mështu ardhë Ske në me pasë venë këm për mje Nuk tha e kështat Ida kelimetin se va Ejani Tek një fjall Aty po bi edhone Aty hadin edhe jo Le tjetë vend takimi ju në kush Madnimi zotit hapo Në tjetëve në takimi jun, një shmëri Allah Gjellera. Asën asë ti. Asë aje, asë kjojës, asë koshë. Allah Gjellera vë ala vë. I ka, së më falë, asë, asë mesar i pasë të rëllohë. Asë mesar i sinqertë, i vërtetë. Nuk kodëbën, absolutishtë që në pretendime përshamë të teritorialë. Unë e ta që ja umarë. Ose, ose të pushtetit, ose politikë, asë një absolutishtë. Te alev ila kelimetin se vaë. E e illallah, janë. E adhruj, dhe ja ne teknifikojë e përbashkët. Elā na'budu illallāh wa lā nushriku bihi shay'an. Fatëm Allahu ta'ala, mos e bëjmë shoft më drejt. Edhe na adhiyë bashkë. Edhe na adhiyë bashkë. Të nisrohemi këtij Zotit që është krijuesi i on, që është udhëhecsi i on, që është i gjithdijshëm, që është ai që çdo gjë është durrëti ekskluzivë rrot. Ati po na nisrohemi. As mos punësh mu, për mua, as un ty as atij apsk. Allahu po na nisrohet. Kjo është i e ishlamet. Kjo është e Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam. Mirë po Herakliut e lakmante me e besu më meson, lakmante, mirë po nuk pat përkrahin e patriarve që ishin rrëthi dhe e këthehu pastaj, e këthehu pastaj bindjen në refuzim. E dini kërë, cikur se të nështëm Bukhariu në sahion e ti, dhe tëtë kërë ka kalu e Musufjani, Ka Herakliu e ka thirrë mu takumë te Herakliu dhe e ka pyetur Muhammedin alayhi salatu wasallam. Ai ne pa kur lider kur revolucioni ende ishte para Marjës së Hudejbis. E, e pyeti Herakliu e bosonin kushet e fundit që do jo? të do, në ponimçi u doldi kosh, çka u thonë ky? E bosonit dha përgjigje. Tha pega i tha Herakliu tha, po ti për martë të unë e kam, se ky është në sham për martën të sham me të shumë kalu ka haj, a sinin luftë me ta? Jo, tha kena në skuq paçë. I nënë pache, nënë kërë ishte më rrështë e hudejbjes, po, i nënë pache, të atë. A po tje e këthi pache në dysere me ta? Përësverësverë e këthi pache, përësverësverë, ka mashtru? A nuk i frikë se e a thëne, i e këna i sëthënë. Shikë, përësverësverë, e thëne, në e thejmë, pa i sëthënë pache, të mënë, a e mënë, të të utëmë në kurë, a ka thëne që i sëthënë, sëthënë. Në qëka po i të hirë, ta e Buzon, përna thërat me adronizatë, mos më vëra me zveti, mos më, mos më i bëdhëm shumë mirë, e, e, e, e Buzon e ka ditë shumë mirë, në qëfar përjaftën përja mirë realistë, në do sëmë. Qëka, tha Herakliunatë ku? Tha, e kemi ditë se ka me dalë, e kemi pritë. Ka qenë shumë, më të dhazin, libra ka qenë qartë. E kemi ditë se ka me dalë, mirë po, nuk kemi besu sot pe juve i Arab dhe tënë këtë pegaber me dalë, për po ju së tënë i kërkushit, ku ju, da të kuptim, ju, ju gjëtë zoti ju me kërkaber ju, tënë a njëri matë. Ju thashtë, i Arab të kanë në nëqmurë, kërkushit së në gondjë. A dhe këmi ditë se kom me dalë, po për ju që dënë të jetë për juva. Dhe qëfar të në funde, qëfar të në funde Heraklihu, shukaj që ka të avdo. Tha, dhe të kësha pas shumë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Çapovi shumë i mbledhi pastaj kurier letra. I mbledhi donë ata patriarshët e tij dhe u tha që ai që neadim ka dal. Çka po thune? Ata thonë na nuk ndrojm fen ton. Nuk bëm në argat në Arapë që ka dorë shkëtin, e refuzon apo edhe thjesht se bon të bëj punëti ti kimë hop. Ata Herakliu ato që s'ka për kraje. Tha veçdo shtomë për uqësh keni punë, ç'të e më don si japë. Donon e ktheu, do të kupton se mirëpo rahozi për shkak këtë fatkeqësi. Në gjashtëu e pranoi Islamin. E bëoi ti Fshihurazi, ndër kurdhëçi afali jinozën pejgamberi alayhi salatu wasallam, Herakliu rahozi, në gjashtëu e pranoi, por jo publikisht. Nuk pat mundësi nga se kishte shumë presion. Muqawqisi, pash, do të thonë, ë hezitonte po spaht mundi edhe ky për shkak të pushtetit dhe dërgoi dhurata, edhe pse minjali, kemerson, që refuzej, muka kisi, dhe, dhe me ngjitja pejgamberi son këç çë refuzoi Muqawqisi. Do të ti kushton këme pushtet. Don chat arsyje që e ke përdorur për mos me për Islamin, e njëjta që komentoi për së to. Pse el el dërgoi vërtet në për shkak të pushtetit. Shumë keq ta pejgamberi son. Dhe gasa kamera pushtetit dhe nuk shë e largë në kohë në mërit e morë në gjiptin me Amar ibn Asinat. Edhe kësra, uh, mëriti i përshame, sikur që obrana e, e shkyu atë uh, ftesën e në në qëmaj në uh, të deleguarin dhe pegamërësëm tha kamërësëm qëptu allohë pushtetit, sikur se ka të sopëllitëm. Dhe tha pegamërësëm nëse bjenë qëmë kësra, nëse bjenë qëky, Kur, jo nëse, po kërtë bjenë që këtë këtë këtë këtë këtë. Ta të la këtë rabë edhe. Ska me pasë mo kur këtë rabë. Përëndëri persiane, kur mos ka me pasë të të të të të të. Kërtë bjenë, ska më ngritë mo kur përëndëri e ty në eftë. Dhe përërrabe e patë që pranuan, e përërrabe e patë që refuzuan, mi pa e rëndësën mërështë tashmë përërgjë e mërësën, u faktorizua, jo etëm të karab, po dhe me komuniku, dhe tash më fillojnë në disa zhvillimet tjera më të përshpejtuara që hapi rrug qartas për qlirimin e mekës dhe anë vazhdimin e misionit më tutje, sikur që e keni të njore dhe kena me spikujnë shalë në tëmë. Kjo ka të bëjmë me do në letërkëmbimin e pe nga mërësën me mbretërit dhe dërgimin i mesajëve dhe mërëm se shambull vëq një mesajë në Heraklion e pëse ka të tjërë Si se komunikon dashi ftonte pejgamberi alaihi sallam ne Allahu xhelal wela nuk ju ftoi te kaj nuk ju ftoi per veti se kurse pa nuk ju ftoi per das apsis eksantunjoje i fton nac te shpotoin te kthen Allahu xhelal wela qe tjetun jet mire te lumtur i ftoi ka morale i ftoi ka mira i ftoi ka vllaznia i ftoi ka bujeria nga jetha vjet ne roj ka shtoi ka ftu pejgamberi alaihi sallam ne duhet marr shambull si ka komunikuar ta pejgamberi sallam dhe mbi baze çfarë çfarë kuptimeve ju ka komunikuar që më drejt dhe ne të dimë si me komunikuar me të tjerat. Me kaç për të fund për këtë pjesë, zoti ju shpëleft, shpresoj të takojmë takime të ardhme që dorëzojmë rrugtimin me me Bejgerin e Muhamedit alayhi salatu wassalatu alaihi bimë të thjeshta që pasojnë këtë ngjarje. Të ndakim në ardhmen zoti ju ruidësh për lehtë, sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima.